Я не знав, скільки йому років, але здавалося мені, що всі академіки безмежно старі, мали не столітні. Тоді до чого ж ця молода гнучка спина, що вихвитується переді мною в згасанні осіннього німецького дня? Ну, гаразд. Академік Лисенко такий знаменитий, такий великий улюбленець товариша Сталіна, що йому могли дозволити поміняти жінку. Стару відсунути і взяти молоду. Тоді, як же ця молода опинилася в Німеччині і чому вона не хоче повертатися до такого великого вченого? А повертатися вона справді не хотіла ні до академіка Лисенка, ні до всіх тих громадян, яких тяжко хекуючи і глибоко вгрузаючи в турне псове поле, репрезентував тут капітан Сміян власною особою. А я трюхикав за цією тричі проклятою лахудрою і не знав, що діяти. Наздогнати її вже не міг. Надто далеко вперед вирвалася вона та й легконога, як коза. Зупинити, але як? Стріляти по безборонній жінці – це ганьба. Гукати? Наказувати зупинитися? Погрожувати? Лишалася ще надія на ручай. А для військової душі водна перепона завжди заслона перед ворогом, не дає йому втекти і заважає непомітно ударити. Але це ж для ворога, а не для такої клятущої жінки. А вона влетіла в ручай, як бомба, здіймаючи бризки, мабуть, вище голови, перескочила на той берег і зникла з перед моїх очей в темних глибинах лісу. «Стій!» – розпачливо все-таки заволав я. «Стій, стрілятиму!» «Стріляти я міг у світ!» як у копійечку, а не у мадам Лисенко». Струмок виявився зовсім мілкий, з твердим кам'янистим дном. Я перечелапкав на той берег, протупав поміж деревами і кущами навпростець на осліп по-дурному. Нарешті здогадався стати і прислухатися. Щось бігло, ламало гілля, наближалося до мене. Нас доганяло, може, я її випередив? Але з кущів вискочив засапаний дедюхін з автоматом на метнувся поглядом туди й сюди. Сховалися? Дозвольте сікуну по кощах, товаришо капітан. Отставити, Дедюхін. Дай коротку чергу в повітря». Дедюхін запустив патронів на дванадцять. Я гримнув на нього. «Ти що? Я ж сказав коротку. А це я, щоб душу її уп'яти, загнати. Тихо. Давай послухаємо». Знову тупання і тріскотнєве, і знову позад нас. Цього разу Попов з автоматниками. Попов був настроєний рішуче. «Прострочити ліс а усі боки. Десь ми її пришиємо». Я припинив ці нездорові розмови і звелів прочісувати ліс. Чесати ми могли хоч до ранку. Ліс тягнувся на всі біч, не знати, на скільки кілометрів. Був густий, темний навіть у день, а тут уже наповзав вечір довкола швидко сутеніло. Звичайно ж, ми нікого не знайшли, та й не могли знайти. Довелося скомандувати припинити пошуки». Ця жінка була справді невиловима. Може, це і не краще, бо тільки подумати, чим ти тут займаєшся, капітане Сміян? Полюєш на хлястики? Застосовуєш свій багатий фронтовий досвід, ганяючись за беззахисними людьми, які зазнали стількох муки страждань? Виходить лише для того, щоб тепер рятуватися ще й від тебе, від свого визволителя і збавителя? «Ну, так, ти звик чесно виконувати свій обов'язок. Ніколи не задумувався, що то за обов'язок. Виконував і все. Майор Михно пробував розкрити тобі очі. Ти вважав, що це ворожі розмови, і ось ця невловима молода жінка своїм упертим утіканням, небажанням дістатися до твоїх безжальних рук ще раз, уже з іншого боку, не словами, а поведінкою своєю, пробує достукатися до твого приспаного сумління». Та надто неповоротке воно в тебе, тяжкий спадок цілих віків сліпої слухляності гнітить його, і, ледь зворухнувшись, сумління знов западає в сплячку, а натомість пробуджується вражена гордість і розпалює в тобі праведний, як на твою гадку, гнів проти тієї жінки, що так і лишилася для тебе загадковою. Ти навіть пробуєш втішити себе, відмахнутися від неї презирливо кривиш губи. Ну, втекла, то й що? Подумаєш, яка велика цінність для батьківщини. А може, вона зовсім не дружина академіка Лисенка, а звичайна самозванка. Прізвище в неї Лисенко, от вона і вигадала, щоб набити собі ціну. А ми купилися на таку дешеву привабу. Лисенко. Лисенків на Україні хоч греблюгати. От Чубарів цих чи чухто, здається, був тільки один влас Якович Чубар. Та і той виявився ворогом народу. Звинуватили б мене в тому, що я випустив з рук мадам Чубер, ото справді халепа.